Karácsony előtt az biztos. Nem tudom. Már nem emlékszel? Arra nem, hogy milyen nap volt. Lehet, hogy 7-e. Talán 7 Vagy 11 Vagy 17-e. Nekem nem ez ragadt meg, hanem az ragadt meg, az nagyon megragadt. 21-én kaptam rendőri védelmet, jöttek a fenyegetések tovább és a Lipóciában voltam, könyvesboltban, és jöttem kifelé a boldból, és akkor megállított két idősölgy, és mélyen a szememben nézett, és azt mondta, hogy csintalan úr, sok volt a paradicsom, nagyon, és jó, kiröhögtek, na ez megmaradt. De tudod, hogy mire mondtad? Hát persze arra, hogy folytam vér a fejemből. mégis mire gondolsz. Hát arra, hogy akkor olyan média vállaltál, ami nem lett volna muszáj. Már mikor? Hát amikor megvertek. Hát a Hóhér. Hát te szerinted én nekem arról pármilyen fogalmam volt. Hát először is... Uh, uh, a hír te hívtad felemlékezetem szerint. Mi akkor nagyon sokat beszélgetünk. Így van. Jó. Így van. Pontosan így van. Nem a hír hívtam föl különben, hanem a Gajdicsoktól. Ó, oh, És... Uh, hát, uh, attól függ, hogy honnan nézed, mert okay. mondjuk a botmai kőgéről nézed. Tudni lik, Ugye, amikor uh, ki tudtam jönni a garázsból, a lépcsőn nem tudtam fölmenni. Uh, és akkor kijöttem a ház elé, és ott volt egy lámpa a kukatároló felé. És leültem, és megpróbáltam telefonálni. Uh, és a számok... számik kinek? Hmm? Kinek? Kinek? Mentő. Mentő. Majd, nem túl sok idő múlva, vagy fogalmam sincs, jött az egyik szomszéd, aki fölött fölöttem lakott, afölött a kapu fölött, ahol én ültem ott. Ugye ez annak a háznak a teremgarázsa, ahol laktál? Igen. Hát pontosabban dekoltam az akkori feleségemnél illetve akitől már akkor elváltunk, de mindegy, akkor megint jobban lettünk. És odajött a, Isten nyugaszt el, meghalt már, egy fiatal ember volt, kb. nem volt egy öreg is figura. Odajött, és rám nézett, és megkérdezte, hogy Sándor, jól van? És erre én azt tudom, hogy jól vagyok. És fogta magát, is elvett. Nem volt ott senki. És a számok, nem, nem tudtam fölhívni a mentőt. Révben nem értették, hogy mit mondok, azt hiszem, de részben én sem tudtam, hogy, hogy milyen számot. Nem tudom, valamiért beleim ragadt a 1492 látod, de ez is megmaradt. Ez az én memóriám, amit a... Ez megmaradt, de a dátum nem maradt. De a dátumok mindennek minden. Hát az, hát az hát élet az ilyen, meg az ember adja. Hát az enyém meg uh, És akkor a gajlicsott gébetű okán, tehát pörgettem, és akkor a Gajdicot felhívtam telefonon, és például arra is emlékszem, hogy mondtam az otthonnak, hogy hát elkaptak a gecik. Ezt is mondtam. És miután, hát hogy is mondjam, ez eléggé ki volt beszélve, pontosan tudta, hogy ha azt mondom, hogy elkaptak a gecik, akkor mire gondolok. És azt is tudta, hogy ott lakom a föld utcában. És hát akkor ő hívta ki a mentőket, meg hát akit kihívott. Nekem onnantól kezdve nem sok dolog maradt meg, az, hogy beraknak a mentőbe, meg elkezdett pokoli módon fájni mindenem. Mi történt? Meg Szegély Liszkai Gábor itt a mentőből, is, hamlakon csókolt. Igen? Igen. <gül> Ezt hadd ne fűzze kommentet. Um... Mi történt? Azt megelőzően, vagy aznap este? Aznap este. Na, hát aznap este. Végeztem a tévében, Most elindultam. Hatalán. Mi csináltál a tévében? Hát ugye volt nekem egy ilyen betelefonálós misor, ahol beszélgettem a... Mi volt a cím? A... Hú, a... A csintalanodnak? Ennek több neve volt. Csintalan volt? Nem tudom. Helyes, hogy... mindegy. Lehet, hogy a csintalan Én volt. Jó, jó, jó, jó, Nem tudom, mert volt annak neve Tantus is, meg amikor 7 oh. évében volt. Talán a csintalanod. Nem tudom, mindegy. És akkor ugye abban, a, abban az időben, azokban az időkben. 2007. december. Igen, igen, igen. Nekem már húzamos ideje. Ezekkel a úgynevezett hazafiakkal, nácikkal már nagyon-nagyon-nagyon régen meglehetősen feszült viszonyom volt. Hogy alakult ki? Hazamentem. Nem? Hát, hogy hogy alakult ki? Hát úgy alakult ki, például talán te emlékszel a lelkiismeret 88-ra? Piai, dolgoztam én az ECHO tv ahol csak ilyenekkel ismerkedtem, meg nem értette senki sem. Igen. Na, tényleg. Na, és akkor hát én elég sokat ö, beszéltem erről. Teszem hozzá én Kerestem őket, őt is, a Gaudit, és a Budaházit, a Torockait. Én nem kerestem őket. Értem, benne volt egy kíváncsiság, és különböző nevű műseraimban, mint tudod. messiről jött embertől a szemüvegen át a legkülönbözőkig beszélgettem velük, de nem rólam van szó. helyzet, hogy, hogy hát ez nálam a mi esetünkben nem így zajlott. Én nagyon korán, meg egyébként is figyeltem, meg olvastam e, azt az irodalmat idézőjelben, amit újságformában magyar jelen, kurucinfo, és úgy reagáltam ezekre a dolgokra. Már az ilyen e, náci típusú dolgokra, Báncsvidián a története, és nagyon-nagyon felpiszkálta a fantáziámat, nem a Báncsvidián a története maga, nem az, hogy ki mindenki kavarja a szart a nácizmus környékén. Hogyan hogy, kerültél kapcsolatba a konkrét illetőkkel? Hát én velük úgy kerültem kapcsolatba, hogy feljelentettek rágalmazásért kétszer. Nekem nem volt, én nem kerestem őket, mintát. Olvastam a kiadványaikat, és elmondtam ezzel kapcsolatban. Akkor még el... volt rágalmazás, rövidesen már nem lesz. Hát attól függ, hogy kinek nem lesz. Uh, fú, erről aztán külön nem vagyok büszke. Na mindegy. Uh, az a helyzet, hogy, hogy... By the way, megnyerted, vagy elvesztett a tévé a pedeket. Ez édes volt különben, mert ugyanaz a bíró egyik esetben fölmentett, a másik esetben pedig elmarasztalt. És olyankor az találkoztál egyik... velük, vagy pedig az ügyvédek találkoztak? Nem, nem, találkoztunk a tárgyalóteremben. Kik voltak ők? ők? Hát a Torotkaim, meg a Budaházi. Meg, ugye, amikor a harmadik körületi bíróságon zajlottak ezek a perek. A, amikor én... A, amikor ezek a perek voltak, oda mentem. Hát én egy számagam mentem igazából. A, és hát találkoztam több Hát ott ott a ott ugye nem te voltál személy szerint, hanem a televízió volt. Ezt most ne feszegessük, jó? Jó, akkor nem. Már ne nem azért, hanem az a helyzet, hogy ebben a dologban... A, TV jogi képviselők körösképpen nem osztott és nem szorzott. Laci bácsi az tündéri volt, de a másiknak a nevét azt hagyjuk. Azt akarom mondani, hogy, hogy és hát a minden, minden tárgyalás alkalmával egy 150 fős tüntetőközönség is. Ez megjelent. egyébként azt jelentette, hogy a tévéműsorodat ennyire komolyan vették, hogy egyébként arra érdemesítették, hogy az abban elhangzottak alapján pert kezdeményezzenek, ha az egyébként az ő ízlésüknek nem volt megfelelő. Hát lényegében igen, az a, a, én az, azt gondolom, ugye ez a kérdés annak idén is felvetődött, hogy miért pont te a hírtéből. És miért nem az XY-ot annyi liberális újságíróval. Én a TV székház, ostromát ostromát napig és akkor is, tehát így akadtunk aztán nagyon össze, a TV székház, ostromát kifejezetten provokatív fasista-náci tombolásnak. Ugye az kerek egy évvel, vagy majdnem egy évvel korábban történt, mert hát ha jól emlékszem, másnak nem volt interaktív de Ugye az interaktív műsor az, amivel ki lehet húzni a gyufát. Hát ez aki lehet, igen. Nem nagyon volt, akkor ez még divat, hát tudod, emlékszel rá. A, ez volt az egyik dolog, amivel kihúztam a gyufát. Aztán az volt a másik dolog, amivel kihúztam a gyufát, a Simon Pereznek tulajdonított előadás, ahol Sibón perez azt mondta volna, hogy fölvásárolták Magyarországot. Ettől egyébként is hisztériás vagyok, és manapság is hisztériás vagyok. Most éppen körnös tekintettel a vízre. Azon kívül az a helyzet, hogy, hogy, hogy, hogy én reagáltam, Meglehetősen élénk mondjuk például, amikor számomra teljesen rejtélyes módon egyszer csak a, a magyar állami olajtársaság minden benzinkútján megjelentek ezek a náci lapok. Hogy kerül, hogy a egyáltalán? Ezt a fejezetet vagy ezt az oldalágat lezárva visszamegyünk a teremgarázsba. Mivel érdemeltet ki a szó idézőjeles értelmében a verést? Hát... Szerintem ebben benne volt az is, hogy egy ilyen jobboldali tévében, meg én azt gondolom, hogy olyan, ott a leszek, olyan markánsan, határozottan, egyértelműen a tévésték ostromáról, rajtam kívül nem nagyon beszélt senki. Azon kívül meg nekem a hát a október 23-ai e, történet e, és utcai Harc. És meglehetősen a bögyömbe volt. Veszünk el a részleteket. Négyen vagy öten voltak jelen, hiszen négy emberről beszéltél, de később szóba került az is, hogy valaki őrtált. Az is felmerült, hogy mindenki férfi volt-e, mert később nők is szóba kerültek. Hát nálam nem, de. Nálad nem. Az a helyzet, hogy. Ugye ez úgy volt, itt áll az autón akinek nagy valószínűséggel köszönhetem az életemet, mert rossz volt a csomagtartója. És hát lementem a teremgarázba. Na hát, jó, bocsánat, csak eszembe jut, hogy És akkor megjelent csintalan a villájában, bann, és lement a teremgarázba. Nem kommentál. Aztán jó, van, ha csak hagyj, mondja, meg az azért nekem könnyen. Nem vagyok annyira boldog ettől az egész. Én ezt értem. Na mindegy, azt akarom csak mondani, hogy... Te vicceled el, hogyha errefelé mész. De nem viccel én semmit, kurvána nem viccolt. Na szóval, a, a... ez egy olyan garázs volt, amelyik, hát egy ilyen automata ajtó, amelyik a távkapcsolóval kinyit, begulúz, és magát lecsukja és akkor egy ilyen körív, ilyen kifli alakú izé, és én itt parkoltam, a teremgarázs fala, és az autóm között volt mondjuk annyi, hogy elfértem, aztán később hagyott. És ö, ők nem így készültek nyilvánvalóan, hát először is a teremgarázs ajtaját meg kellett abban akadályozni, hogy lecsukódjék mert ha lecsukódik, nem tudnak bejutni. Aztán, miután nyilvánvalóan nem volt távkapcsolójuk, ott valakinek állnia kellett, hogy továbbiakban sem, amíg az attag tart, mert a lépcsőházból bonyolult a fölmenni, addig szintén ne csukódjék le a teremgarázs. Hát ez mondjuk egy ember. Volt egy olyan ember, aki itt a kanyarban állt és figyelt, mert a pillanat, amit, amit ahogy elléptem a Hogy hívják A csobaktartótól, és hogy felnéztem, láttam, hogy négy ember rohan felém tetőtől talpig feketébe, ütlegekkel a kezükben. A kacukat Abszolút persze. Hát azért ezek erre föl a készülve. És ugye miután ott álltam, az első ütést azt csak egy ember tudtam mérni a homlokomra mert hát itt volt a fal, itt volt az autó, én meg itt álltam. És e, aztán a továbbiakban e, fért hozzám kettő, mert egymás mellett, mert is őrült nagy volt, mert hát egymás mellett voltak, és hát nem nagyon fértek hozzám, csak a, aztán akkor már a, a laltestemet tudták ütni, meg a jobbkedemet. És e, Hát így történt. Beszéltek-e közben? Nem. Mennyi ideig tartott? Hát fogalmam nincs. Hát először is eszméletemet elvesztettem, amikor fejem vágtak. Tehát nem tudom, hogy utána mennyi ideig ütöttek, csak a következményeik tudtam, ugye? Ha elvesztetted az eszméletedet, akkor hogyan könnyörögtél az illetedért? Úgy, hogy aztán ez olyan álmaverés közben is, hogy közben visszatér az ember eszmélete. És... Uh, uh, akkor volt az, hogy mondtam, hogy könnyebben meg fogtok tudni ölni, mint ahogy gondoljátok. Te, Tekintett arra tényre, hogy előtte volt szívkatéterem, bár infarktusom nem volt, de mondjuk a vér, vérhigító volt bennem, nem is kevés, és ö, hát így, és akkor. Ha egyébként a te megverésed volt a cél, Ráadásul úgy, hogy ne verjenek agyon, vagy... Nem tudom, mi a volt a cél. Előtt. János, hogyha... A, a, és ez a kurvára nem vicceltem az előbb se. Ha engem a teremgarás közepén kapnak el, én ezt nem élem túl, mert négy embernek szél. Hogyan került szóba a pénz? Uh, úgy, hogy az egyik... Uh, amikor azt elmondtam, akkor az egyik csak azt mondja hirtelen, hogy adják pénzt. És akkor mondtam nekik, hogy... Uh, kivettem a pénztárcánat fekvő helyemből, szóltam nekik, meg elvitték a, azért, a, ahogy mondtak valamit, ugye elvitték a, a slussz kulcsomat, amelyik... Aminek ugye később központi jelentősége lett. Hát meg nekem is központi jelentősége volt. Na, azért volt rajta. Um, annak van magyarázat a már saját magyarázata, hogy miközben a pénztárcádban iszonyatos mennyiségű pénz volt, annak miért csak a töredékét vitték el? Vagy ez lényegtelen? Hát egyrészt, hát ez legfeljebb csak fikán, de nem volt iszonyatos mennyiségű pénz a pénztárcában, mert abban néhány ezer forint volt, mert hogy a fizetésemet ugye megkaptam, de az a táskámban volt, amit félre dobtak, és az ott is maradt a garázsban. Tehát ugye a jelentős készpénz az nem a pénztárcádban volt. Ah. Nem, hát nem szoktam, én nem tudom. Mennyi. Hogyan távoztak, hogy erre nem emlékszem? A, a benyomásom az az volt, máj napig. Szóval azért ott olyan barom sok ideig nem lehetett lenni, mert az egy kis garázs volt, igazából a, a teremgarázsból kijutni a bejárati ajtó felel meg. A továbbiakhoz azért nem volt egyszerű. Egyszer csak eltűntek. Nem sok nappal, talán 72 órával történtek után azt mondod, hogy nácik vertek meg, a tévéműsorom után hazamentem, lehajtottam a teremgarázsba, majd később. Ja, a Arról bóbéle. beszéltél, hogy a szemük alapján tudom, hogy fiatalok voltak Én. olyanok, akik ott ugrálnak a rendőrsor fel, le, hergelve a rendőröket. Soha nem kerültem ilyen szituációba, ne is kerüljek. Ezek nem olyan megfigyelések, amelyek túlmutatnak azon, mint amit az ember tapasztal, és inkább a hipotézisét mondja el, semmit azt, amit ott tapasztalt? Hát figyelj, én én az elmúlt években miután e, leginkább felejteni szeretném ezt a dolgot, e, inkább azt a furcsa élem meg, hogy elő kell vakarni dolgokat. És a, ugye, ugye most sem mondtam kapásból a, a Zsidó zsidóbérrendt, mert ugye nem beszélgettek egymással, nem engem mozgattak. És na, szóval nem, nem. Én szerintem ez kinél-kinél másképpen van. Ez pont úgy azzal függ össze, mint ahogy nekem állati kellemetlen az egész dologról beszélni, mert egyrészt van egy szélesebb kontaktusra, és akkor meg én személyes érintettségem okán erős gátlásokkal küzdök, amikor erről beszélek. Uh, és már előtte is így volt, mert ugye hát ezt mondtam neked, hogy uh, volt ennek a, a históriának előzménye, nem kevés, a gyerekeimet is érintőleg, uh, és leginkább a, a, az elfolytás van. Ugye, akkor is bevizeltél, uh -huh. bevizeltél-e uh -huh. székletedet eleresztette, de uh -huh. nem vagy tudod, hogy nem. Nem, hát Tényleg nem tudom, mert ugye akkor... egészségügyi központba vittek téged ott, mit alapítottak meg? Zárójelentés van, nem mit kérni. 8 Nyolc napon belül, 8 napon túl. Te arra sem emlékszem, azzal együtt, hogy mi volt a papíron, arra sem emlékszem, azzal együtt, hogy ö, voltak olyan pillanatok, amikor azon mert valaki, meg valahogy szóba jött, hogy 8 napon belül, nem Na mondjuk ez a vicc kategóriája volt, természetesen, hát hosszú hetekig járni nem tudtam. Az a egyet, hogy és aztán a nem tudom hanyadik perben, amiktől én, meg a nyomozástól is igyekeztem a távol tartani magam, igen, most nagyképpűen elmondom, igen, úgy is éreztem, amikor már nagyon elhúzódott a hely, és azért, hogy voltam egy vizsgálaton a a kórházba, és akkor megállapodtam a doktorral, hogy igyekezzünk minimalizálni a, a kárakozásukat. Azt árulod nekem, hogy az elkövetőkkel valaha is voltál-e szembesítve? Hát a tárgyaláson voltam, de úgy szembesítés nem volt. Hát én azt mondom, te, csukjába voltak János csukjába. Csukjába. Én ezt értem, de a, a rendőrségi, -e. a, az egyéb eljárások során sor került -e arra, hogy szembesítsenek téged az elkövetőkkel? Nem volt ilyen szembesítős. Valaha is volt-e volt -e egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy ők követték el, személy szerint ők? Most két válasz fogok mondani. Elnézett a Pro mondom, mindenki elmegy a Picsába. Uh, nyilvánvaló volt-e pár nappal, vagy pár órával a történtek után, hogy a sajtószabadság ellen történt támadás, hiszen amikor devski Gábor akkor főpolgármester főpolgármesteri keretében 100 forintot ajánlott fel, akkor erre hivatkozott, vagy hozzátett, hogyha egyébként nincs összefüggés, tehát nem a szólásszabadság van ez összefüggésben, akkor is tartja a pénz felajánlását. Ez az az a lebegtetés azóta is zajlik, én először is a szólásszabadságot jellemzően a hatalom szokta korlátozni, amit nem a hatalom csinál, az a Aki okay, a pontos kívül, idézet így szól, aki jó. újságíróként dolgozik, nyilvánosan, képvisel, nyilv, nyilvánosan képviselt véleménye miatt fizikai inzultus érje, tehát hogy ez ne történhessen meg. Azon kívül én egy dolgot bánok, bár ugye amit az ember bán, az már rég lejátszódott, és most is csak inkább azért mondom el, hogy legyen tanulság. Azt bánom, hogy azt a azt a viadalt, ami ezek között a nácik és köztem zajlott, ezeket én nyilvánosan nem elég nem eléggé nyilvánosan pertraktáltam. Jó, Tehát ez... erről, erről beszélni kellett volna, a, ezt, és a második megjegyzésem ehhez az az, hogy persze tényleg nem biztatok senkit arra, ma már lassan-lassan, hogyha valaki nem tudja elmogá, elmondani magáról, hogy fölakasztották egy próbabábút a, a fára róla megmintázva, akkor már nem is érzi magát politikusnak. Szóval a kettő között valami mértéket kell találni. 5 millió forintot tűzött ki az országos rendőrfőkapitány Csintalan Sándor, a hítébű műsorvezetője megberőjönnek és kirablóinak kézrekerítésére. Ez egy klubrádiós hír, de egyébként maga a rendőrségi közlemény a díjkütőzés kapcsán nem nevesít természetesen. Tudomásod szerint ezt az 5 millió forintot illetve a 100 ezeret valaki megkapta. Aztán. A Magyarok Nyilai Felszoborító Hadseregnek nevező szervezet vállalta a Sándor expárt aláelnök műsorvezetői a szervezet a Hír és a Kuruc eljutatott eljuthatott e-mailjében állítja, ezt bizonyítéként pedig Csintalának a helyszínű eltűnt kulcstartójáról készült fényképet is közöltek. Te ezeket az e-maileket láttad, olvastad? Hát, azokat már később, igen. Hát a, igazából... Ö, ö, Annyira nem izgatott, mert akkor már régen, régestelen régen túl vagyunk azon, hogy várják a filmtorkát torkát Tel Avivba, hogy a lányomat bassza 32 kan cigány, hogy vegyek sötét ruhát, meg hát ugye, ugye, ugye csurkára ebben mindenféle ízében ennek sokat hivatkoztak, mert a figyelmet szentelt a munkásságomra valamelyest, és abban különös tekintette arra a tényem, hogy a fiam tartja a hitét, és kizárólag jár egyetemre. És a többi, és a többi. többi. Ennek Te tele volt nekem ellen. Mi? Te zsidó vagy? Nem, a... én nem. A fiam. Mert hogy az anyja? Rendben van. De most nem az anyával beszélnek, nem a fiatalkal. Nem, nem, hát én egy nagyon jó pedigréű családból származok, az. én nagypapám az néha volt, úgyhogy egyébként is turáni tagurid vagyok. Az, hogy négy évbe telt, hogy meggyanúsítsanak embereket, az sok vagy kevés? Szerintem nagyon sok. Miért tartott, és miért tart ez az egész ilyen sokáig? Nézd nekem erre nézvést. Magasangú rendőri vezetők, akiknek a nevét most nem fogom emlegetni, á, azt a magyarázatot adták, amikor érdekelt. Mit tudom hívtak az aradi utcába. Hogy érted, hogy amikor érdekelt? Hát mert én, ahogy ezt említettem talán, igyek, igyekeztem, igyekszem elfolytani ezt a dolgot, és nem nézegetni magam mögé, egyebek mellett ezért van az is, hogy annak idején azzal a javaslattal nem értem hogy hordjak magamnál fegyvert. No szóval azért, és ezt más összefüggésben is megtapasztaltam, mert hogy az intézményrendszeren belül, az aparátuson belül nagy és komoly politikai ellenállás is volt nehéz, volt vinni a nyomozást vezetői szinten is. Miért? Hát azért, mert nehogy azt ugye már valaki, hogy a magyar intézmények, állami intézmények politikailag kevésbé megosztottak, mint maga ez a társadalom, és különösképpen az elnyomó apparátusban. A bíróság addig még Magyarországon nem tárgya a cselekményt. Ennek sem volt jelentősége? Vagy épp, hogy ennek volt jelentősége? annak, hogy ezzel kapják a fizetésüket. Szóval én ezt nem nagyon értem, ezt az egész érvelést. Azzal együtt is, hogy egyébként Magyarországon iszonyúan elhúzódnak ügyek. Iszonyúan elhúzódnak ügyek. nem mondjam, az előzetesben töltött idő az szinte elegendő egy ítélethez. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. Én megpróbáltam össze számolni, nem sikerült. Másnál se olvastam. Te tudod, hogy összesen mennyit törtött előzetes letartóztatásban Budaházi György? Nem tudom, azt hiszem, hogy talán csak tippelni tudok, hogy három-négy évet talán, de nem tudom, nem tudom. Nem foglalkoztam el. Én az, az foglalkoztatott. Igen, az, hogy nincs jogerős ítélet, az foglalkoztatott. De az, hogy én, én nem hiszem, hogy olyan bonyolult dolog megítélni azt, hogy ha úgy tetszik az érdek konfliktusok, a politikai konfliktusok megoldásának nem az, nem az erőszak az útja, hogy ebben az államnak kíméletlennek kell lennie, önmagával szemben is egyébként. Arra most nem is beszélve, hogy, hogy nem azon múlik a dolog, hogy mondjuk a terrorista pancser volt vagy nem, tehát nagyon sok olyan dolgot követtek el, amit, amit pancsermódon intéztek. Ha ironizálni akarok magamat, magamon, azt is bizonyos értemben pancsermódon intézték. Azzal együtt egyébként, hogy például nekem mondott olyat a nyomozóhatóság, hogy bizony ez nem volt egy olcsomulatság, mert hogy azért egy pár hétig el kellett foglalni, foglalkozni kellett azzal, hogy én egyébként hol töltöm az időmet. Aktuálisan, hol élek, mert egyébként nem csak a Föld utcában éltem, hanem a Verespáni utcában is. Úgyhogy volt is nekem olyan benyomásom, de hát az az igazság, hogy igyekszem magam óvni a paramoljától, hogy jönnek utánam. De hát Hányszor fogom, voltál nem. egy légtérben, bíróságon, Budázi György. Háromszor, azt háromszor. Ja, hát ha ezért be, ne, eh, számoljuk hozzá ugye, a két rágalmazási párt, akkor, akkor mindent összevető Nem, csak ebben az ügyben. Ebben háromszor. Mi történt? Hát meghallgattak engem. Nagy közönség volt. Mindvégig Oda tagadta. mentem és én meg elmentem. Mindvégig tagadta, hogy neki köze lenne a te. Megveretésedhez? Igen, igen, kevés olyan, hogy hívják ott, olyan történetet hallottam még a Hollywoodi múzikban is, amelyekben, amelyeknél mondjuk az erőszaktevő tevő lelkesen vállalná a cselekedeteit, főleg, hogyha nem a tettenél élés esetre forog fenn. Te miként voltál meghallgatva tanúként? Már gondolom igen, nem nagyon foglalkoztam a státuszommal, mert. De gondolom, tamukért. Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy áldozat, ilyen jogállás, nem tudom, nem a jogás. Mennyire követted magát a történetet? Mennyire érezted a hunnia pert a sajátodénak? Nem éreztem, mert én azért nem éreztem, vagy legalábbis abban az összefüggésben nem éreztem. Hogy, hogy kellő lett volna az elszántsága a hatóságnak. Egy szempontból éreztem uh, itt a, ezeknek az úgynevezett hazafiaknak a tagadását, hogy ugye azért csak majd remélem föltűnik valakinek, hogy ahogy elkapták őket, uh, ezek az akciók megszűntek. Az a helyzet. Egyelőre. Szörnyű dolgok történtek. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy a cigánygyilkosságok elkövetőket, hogy ezeket az urakat és hölgyeket, ha hölgyek is voltak közöttük, elkapták. Ez megállította az ilyenfajta erőszaktételt. Szofisztikáltabb lett különben ezeknek a politikai, erőknek a, a retorikája egy kicsit, de hát ide sorolom én azt a, azt a rendőrt is, és ez a, nem csak a terroristáink pancserek, hanem a és pancsár, akit annak idején, mikor kiment a györköshez, homlokon lőtte a györkös. Jó, nem szeretnék másfelé eltérni. Te egyébként akarod-e azt kommentálni, hogy nagyjából 15 vagy 14 és fél évvel a te megverésed, vagy megveretésed után születik egyébként meg az elsőfokú ítélet a hunnőügyként elhíresült terörcselekmény büntette miatt indult megismételt eljárásban. 15 Én... év. Én azt abszolút nem először mondom. Egyrészt az elkövetőknek, de legyenek ők most a másodikok. Először is ennek a társadalomnak járna, járt volna, hogy tudja, hogy mi történt. Ez a 14 év, meg aztán a későbbiek, ez oda vezetett, hogy jószorívan senki nem tudja, hogy mi történt. Nem emlékszik senki semmire, csak az elkövetők, meg talán a nyomozulhatóságnak egy része. És a büntető igazságszolgáltatás egyik nagyon fontos célja az, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az elkövetők mit követtek el, és hogy ennek milyen jogi, erkölcsös és politikai megítélése van. Pont ezért lehetséges az, és most ez eléggé egyértelmű hogy uh, hős akar fabrikálni. Jó, ez már a spekuláció része. Egy spekuláció ebben? Az, az hogy a, a te... Hát az orrod előtt van. Az orrom előtt van, de az már egy másik ága ennek a történetnek. A te ágad ebben ez. a történetben hol ér véget, ha egyáltalán véget ér bárhol is? Sose Eljár... fog véget ér. a tárgyalásokra? Nem. Sose fog véget érni, mert mérhetetlen módon, ahogy mondtam, és élesztem felháborít az, hogy nem tudja, igazából egyébként nem beszél róla senki, most se, hogy mit követtek, hogy mit csináltak. Erről lesz még szó. Erről lesz még szó egy felsorolásban. A Hunhír.info hozza a nemzeti, a info valamint a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nem sokkal az első fokú ítélet után azt írja, széleskörű társadalmi egyetértés abban a tekintetben alakult ki, hogy Budaházi György és társai ügyében 13 éve folyamatban lévő visszásávokkal terhelt büntető eljárásnak gyors kegyelmi úton történő lezárása szükséges, mivel annak számos nemzeti jogi politika és humanitárius indoka van. Tehát erről 2022. májusában már van szó. A kegyelme szorgalmazók között pedig sorolják Wittner Máriától, Bajer Zsolton, Schiffer Andráson, Pilhál Tamácson, Torkolc, Lászlón, Marvai Krisztinán, Füsi Angélán, Budaházi Angélán, Borgadomogos Györgyön, Kondor Katalinon át egészen Csókai Andrásig vagy Szkrabbski Frugina filmrendezőig ig beleértve, hogy nem tudott ott lenni a 97 éves nagymamája halálakor Budaházi György. Mennyire követtett te ennek a történetnek a kegyelmi vonalat. Nagyon követtem, érzékenyen követtem. Tudod, a harmadfokú tárgyalás nemrég volt, amikor hat évre. Igen, el. A... Az a jogerős másodfok. Igen. Előtt ott. Ugye Budázi megjelent a sajtó nyilvánossága előtt, és hát találkoztak, találkozott ott az újságírókkal. És csak egy rövid pár beszédet idézek ide. Újságíró kérdez valamit? Budázi azt mondja, hogy te zsidó vagy? Neked nem válaszolok. Itt tudtam, hogy megvan a kegyelem, mert már tudta, hogy fel fogják menteni. Csintalan Sándor megverés, vagy megveretése, ennek a mai műsornak az aprópója, erre 2007. decemberében került sor. 2008. februárjában Budaházi és Torockai László raziát hirdetett a korrupt és hazárló politikusok levadászására. 2008. áprilisában került sor a Hollán Ernő utcai Broadway jegyiroda elleni Molotov A támadásra. A jegyirada megtámadását a Magyarok Nyilai nevű szervezet vállalta magára. Csintalan Sándor megverésével együtt a Magyar Nemzet 2008. április 15-i számában azt írta, hogy Budaházi György a zsidó jegyüzérek pofátlanságáról írva buzdított a kurusz.infon a jegyirod előtti tüntetéssel. Ezekkel a sorokkal, kedves zsidók, képzeljétek, nem vagyunk nácik, mint hogy a palisztaniok sem nácik, meg az irániak sem nácik, meg Vasalbert, meg Liszt Ferez, meg Luther Márton sem voltak nácik, csak mindezhetnek ugyanabból lett elegük, amiből valószínűleg a náciknak is annak idején a vérlázító zsidó pofátlanságból. A felvonulás előtti héten egy 5. keleti melegbárt ért Molotov koktélos támadás. 2009. júniusában a központi nyomozó főgyészség országgyűlési képviselők elleni támadások szervezésével, terrorcselekményel, robbanóanyaggal való visszaéléssel és emberülés előkészítésével is meggyanúsította a Budaházit aki akkor előzetes letartóztatásba került. Számlájukra írtak, illetve számlájára írtak több szociálista politikusi, Szilvási György, Kóka János és Hillen István háza ellen elkövetett támadást. Oké, okay, rendben van Kóka János SZDSZ, majd több meleg helye ellen elkövetett 2008 támadást is, egy taglendva Ildiko MSP elnök bántalmazásáról is beszélt, illetve tervezték gránátvetővel támadni Gyurcsai Ferenc házát. 2010-ben Novák előd a Jobbik alelnöként felajánlott a budázi gyönynek, hogy választáson az ő 11. keleti választók kezetében induljonán Budázi a szükségesnél kevesebb érvényes jelölést gyűjtött. Ugye ez a büntetügyek felfüggesztésével járt volna, ha sikerre vezet. A Magyar Nemzet arról írt, októberben hogy a rendőrség felvette, amikor a Hunnia mozgalom tagjai focilabdákba rejtett bombákat osztottak szét, és a felvétel az is látszott, hogy az egyik autóban Budázi György ül. Ugyancsak a Magyar Nemzet írt arról, hogy Benkő György valamásra szerint a mozgalom tagjai lapidla és Budapesti rendőrfőkapitány helyettes autójára bombát szereltek, de rossz volt az időzítő. Az Index 2011 március másodikai a tudalsítása szerint büntetőperének első napja Budaházi azt mondta, semmilyen vallomást nem akar tenni, és semmilyen kérdésre nem akar válaszolni. Csak közben nézem az oldalsó papírjaimat, és tele vagyok. Papírra. A független hírügynökség május 18-án tudósított az ügy újabb tárgyalásáról, ahol a bírónő egyrészt bejelentette, a Smitpár köztársaság elnök elutasította budaházi, budaházi gyönykedelmi kérvényét, tehát már volt ilyen kérvény. Másrészt beszámolt arról, hogy napokkal korábban hazafelé tartva a lépcsőházban megállította egy fiatal nő, aki budaházi hugaként mutatkozott be, megsimogatta a karját, és azt mondta neki, szeresse a bátyámat, mert ő egy hazafi. 2009. szeptember végén a bíróság megszintette Budaházi és a harmadrendű vállalta ezelőzetes letartóztatását és háziörizetet rendelt el, ilyen később is oda-vissza. Lak tilalom. 2016. augusztus 30-án a Fővárosi Törvényszék 13-é fegyházra ítélte Budaházi györgyöt. A pestisrácok.hu tudósítása szerint a másodfokú, jogerős ítélet kihirdetése és a vádlatok elszállítása után csak ennek a történetnek a morbiditását mutatva a családtagok és hallgatóság egy nagyobb csoportja gyalog vonult az ítélő tábláról az igazságügyi minisztériumhoz Füsi Angéla írása 2023. március 10-re. Ahol Répási Róbert igazságügyért felelős államtitkár az épület előtt várta az érkezőket. Ott állt, és őket. Répási arról biztosított mindenkit, hogy a kegyelmi eljárás folyamatban van, a büntetés letöltésének felfüggesztéséről viszont csak azt követően tudnak dönteni, ha az ítéletnek legalább a rendelkező részét írásban megkapták, ez vérhetően néhány napot vesz csak igénybe. És ez nem egy forgatókönyv. És hogy mit hoz a jövő, drága barátaim, magyarok, proletárok, a demokratikus koalíció közölte, Budaházijék szabadon engedésével Orbán Viktor újra politikai erőszakhoz zúdít Magyarország utcáira. Oké, okay, rendben van, lózunk. És azt írták, hogy az Orbán kormány leváltásával kerülni kerülne börtönbe. Ennyit a jogállamról. Nézz a szemembe. Novák Katalin kegyelme. Ha tetszik a köztársasági elnök kegyelme. Nem érdekel. Természetesen a műsor szempontjából van jelentősége. Én azt kérdezem tőled, te megbocsájtasz-e? Te megkegyelmezel -e nekik az időmulás vagy más okból adódóan? Az első tárgyaláson elmondtam, hogy én megértem hogy esetleg, hogy ránéztem ott a padonulő fiatalokra, ők azt gondolták, hogy tőlem kell megvédelniük a hazát. Megértem. De mitől volt el ilyen megértő? Azért, hogy kurva jó vagyok azért. Mert őket személy szerint legalább annyira áldozatoknak okay. tartom. és kit nem értesz meg? Kinek az áldozatai ők? Uh, hát ennek a tébolynak, ami igen régen van ebben az országban. De nem érdekel. Mi vette őket így... erre rá? Mégis csak ők követték el, ha elkövették. Hát, most erre mit mondjak neked? Azt, hát nagyon nyeglén azt is tudom mondani, hogy hát ennyire hülyék. Hát most erre mit mondjak? Mint ahogy ebben az országban, itt jössz, mész, kasul, azt a fantáziát fogod hallani az emberektől, hogy a zsidók lopják a vizet? De azt kérdezem tőled, hogy akarod ezt sejtetni, vagy tudsz-e bármi konkrétumot, hogy az ügy az előtt halt volna el, hogy ennek a mély gyökereit feltárták volna? Vagy ennek ennyi gyökere volt, és ennyi gyökérért ért ennyi időt, és ennyi kegyelmet? Tehát a, akkor még az alapkérdéshez őket személy szerint... Euh... Megkegyelmezek, akik személy szerint pusztán engem bántottak. Ez elmúlt. Túl vagyok rajta. Azt nem bocsájtom meg, és nem nekik nem bocsájtom meg, hanem például a köztársági állnak meg. Amit művelt, amit te most fantáziának minősítesz, meg kombinációnak, meg nem tudom, hogy csinálnak, ezt nem bocsájtom meg. Ez az, amit nem tudok megbocsájtani, és a magyar közvéleménynek se tudom. Adott megbocsát. esetben Torockai Lászlón, aki ennek lehetett szellemi központja, vagy Budaházi György, aki lehetett ennek a történetnek az origója, te látsz, vagy felfedezni, ez bármilyen más mozgató rugót el, aki egyébként mozgatta a szállakat és az embereket? Vagy ez itt megáll azon a szinten, ahol egyébként a gyanúsítások és aztán az egyes büntetések kiszabása megtörtént? Nézd, miután nem vagyok pályakedő fiatal értelmiség, és tudom, hogy minden pénzbe kerül, ezeket az embereket finanszírodni kellett. Miért nem úgy van, mint a ősegyűlésen, a Kretgészegúcai Átállási Iskolában, ott is kellett még tabélyt fizetni? A sajtót, a lapokat, az összegyöveteleket. Én voltam kis titkár, tudom, hogy milyen az, amikor szervezni kell közösséget. Szóval ilyen nincs. Ilyen nincs. Ezzel a felelősnek gondolom, az, az, az, és annak nem tudok maguk csinálni, annak a magyar politikai elit megdöntően. De most nem erről beszélsz, Sendo. te arról beszélsz, hogy ezt valaki finanszírozhatta, akinek egyébként nyomát nem lehet látni a vádiratban. Hol van Én arra? tehetek róla? Nem, de hol, van, Én... de hol nem létezik-e, hogy te egy nagy meséiről vagy? Miért nem elég neked, hogy a budaházi és a torockai kitalálták a mozgalmat, kitaláltak dolgokat és találtak embereket, akik ezt végrehajtották? Azért, mert egyébek maradt azért, nem, mert nem lesz ennek a történetnek se, se vége, se hossza. De megbeszéltük, hogy azt követően, hogy ezeket az embereket lekapcsolták a történetnek, vége lett további bűncselekményeket, nem követtek el. A bűncselekményeket nem de még azt is mondhatod nekem, hogy jós vagyok, vagy most itt szórakozok. Nagy más, nagymesemondóként. Azt gondolom, hogy a magyar fasizmus történetének nincs vége, új kezdete van. Ezt gondolom. Biztos vagyok benne, sajnos. Azt kérdezem, kinek bocsájtasz meg? Ezek szint azoknak a fiúknak megbocsájtasz? Budaházi gyöngynek megbocsájtasz-e? Neki is igen, egy nagyon egyszerű ember. Budaházi György ugyanolyan, mint azok a fiúk, vagy lányok, akik egyébként téged megvertek, minőségi különbséget nem, nem látsz közöttük. Nem. Nem. nem Egy egyszerű ember. Viszont nem bocsájtasz meg azoknak, akikre nézve nincs bizonyítékod arra, hogy bármilyen módon is, akár annak az egyetlen cselekménynek mögötte álltak volna, amely a te megveredte is ezhez vezetett. É, nem gondolom, hogy egyetlen cselekmény, ezt, mert ezek a történetek összekapcsolódnak. Uh, nincs üldözési mániad? Nekem nagyon nincs. Nekem nagyon Tudtál volna bárkinek segíteni az ügyben, hogy ilyen nyom, nyomot találjon, és az kövesse és vezesse előtt bárkihez is? Hát uh, valószínűleg azon a jelzőkönyvön kívüli beszélgetésben uh, mondtam, ha úgy tetszik, analizis szintjén, hogy elég sok érdek fűződik ahhoz, hogy ebben az országban vagy fűződött is, hogy ebben az országban hatalmi káosz legyen, mert ezt az elmúlt 30 év bizonyítja, tehát nem, nem kell nekem igazából semmit sem hozzá ehhez. De hát erre nem volt hajlandóság, semmiféle hajlandóság, és, és az, az igazság, hogy hogy nem is láttam rá reményt. Azt kérdezem tőled, hogy van-e bármilyen bizonyítékod, bár a beszélgetés legelső részében erről már volt szó, hogy maga az igazságszolgáltatás szándékoltan volt hátráltatva és működött lassan, vagy nem foglalt jegyző, nem foglalt írásba a dolgokat, amelyeket határidőre kellett volna. Van -e erre bármilyen bizonyítékod? Most mondtad előbb, hogy milyen régen húzódik ez az ügy. Hát ez egy teljes abszurdum. Az elsőfokú ítélet után, még a másodfokú ítélet előszületik meg Novák Katalin köztársaság közleménye Budaházi ügyben, ami azért nagyon érdekes, mert második esetben imáron a másodfokú bíróságítáját után a Sándor Palota közleménye jelenik meg, és immáron perként emlejti a köztársasági elnök, ez külön műsort igényel, éppen a spekuláció okán nem ajánlom fel neked ennek a kitárgyalását. Én azt gondolom, hogy a köztársaság elnöki hivatal hibát-hibára vétett a megfogalmazásban, hozzátéve azt is, nemcsak a pápolátogatást mint alkalmat. Hanem azt is, hogy a köztársasági elnök mások mellett kegyelmet gyakorol, a mások mellettről egyáltalán nincs szó. A per az külön megemlítve, miközben korábban ez egy Budaházi ügy, ez hunniaper, Budaházi ügy, ez ügyben megengedem, hogy megnyilatkozzal. Na, éles vagy, köszönöm szépen. Ja, Melyik a kettő a közül? Jaj, jaj, jaj. Érdektelen. Számomra abszolút érdektelen. Mit fejez ki számodra egyébként? Az, hogy hülyék. Nem, mit fejez ki a kegyelem? Bocsánatos volt a bűnük, vagy az igazságszolgáltatás működött rosszul? Figyelj, ha nem tették volna bele, politikai kontextusba, beletették, már előtte beletették, építették, maguk az érintettek is építették. Hát olyan, olyan megható, könnyekig meghatódtam micsoda interjúkat, láttam mindenféle irányokból, az emberarcú, kedves magyar fasiztákról, hogy összecsináltam magam. Hát annyira, annyira csinálmány az egész, hogy az valami döbbenet. És nem vagyok hajlandó félretenni ebben az összefüggésben. Például az, hogy a pápa látogatásra hivatkozik. Az, hogy össze-vissza beszél, ugye a meg Budaházi-per, meg nem tudom micsoda, ez számomra csak ennek a magyar államnak a színvonaláról árulkodó tény, és arról, hogy ezt a magyar állam. Hozzátéve ugye, hogy a szabadságfejtés felfüggesztéséről döntött, hogy ez egyébként konkrétan mit jelent, Beleértve hogy aztán pillanatok alatt szabadon engedték, erről viszonylag keveset olvasni, de az legyen más műsor témája. Nyilatkoztál a média egynek, és ott egyebek közt a következőket mondtad. Sajnálod, hogy egykoran nem csináltál nagyobb kommunikációt abból, hogyan terrorizáltál Budaházék a családod életét és téged, de közszerelőpőként eleinte úgy voltál vele, hogy ezt neked el kell viselni, ez benne volt a fizetésedben. Akkor jöttél rá, hogy ez hibás gondolat volt, és már az elején is ki kellett volna állni ezzel a nyilvánosság elé, amikor a mély garázsban összevertek téged. Hát először is kiálltál, Tehát akkor nagyon sokat beszélgettünk, emlékszem rá, még szóvá is tettem, mondtam neked, hogy Sándor szerintem ez túl sok. De azt kérdezem tőled, hogy a többi az mit jelent? Hát az, mit hogy amit mondtam neked, azt az előzményeket, hát, vagy mondtam neked, ennek a beszélgetésnek az elő, előbb. előbben ebben a beszélgetésben ennek a volt Hát Most meséld, Például úgy terrorizálták a családomat, hogy, uh, amikor a Nóra diszkost volt, zenélt, éjszakánként hívogattak telefonon, hogy most éppen ez egy idézet lesz, hogy most bassza a lányodat 32 kancigány, te köcsök, faszopó zsidó. Vagy kihoztak a kórházból, Árpád hídon, csörög a telefon, fegény Frézi Isten nyugosztalja, is is Na mennyi sötét, öltend, venni öltöz föl rendesen, a palesztinok most vágják a gyereket torkát. Vagy megtaláltak vacsora közben, fiam keresztapjáig, emlékszem rá a kéli étteremben, hogy na és akkor ha még egy Azért, egy barom vagyok azért. Meg hát azért, amit itt elmondtam. Hát, De akkor f... már réges-rég ismertük, egymást tapasztalhattad, miközben egyébként nem voltál közszereplő, mert a médiának ezek a szereplői belejtve engem nem közszereplők, hogy én minden szóvá tettem. Kirándulást szerveztem a panaszbizottságra. Mi akkor beszélgettünk. Miért nem mondtad el? Mondom, ezen kívül még, hogy azt mondom, hogy barom voltam, azon kívül meg az a helyzet, hogy nem vagyok. És akkor Nem ez... szeretem a festett vérzéseket, amúgy meg... Oké, okay, de hol van arra bizonyíték, Sándor, hogyha azokat akkor elmondod, hogy akkor nem vernek meg? Nem a talán előbb. Nem, nem ez a lényeg, János, Ez most komolyan, hogy most megvernek, vagy nem vernek meg. Hanem mondjuk, nincs rá bizonyíték természetesen, az lehetett volna talán... Előbb megállítják őket. Hogy fordulhatnál volna a rendőrséghez? Igen. Amikor én golyót kaptam, én fordultam a rendőrséghez. Nem találtak senkit, de fordultam. Egyébként annyiban levontam a tanulságot, hogy, hogy most volt egy alkalom, amikor az egész kötött fogást fegyegette valaki nével, címmel, és elmentem, és megtettem a főjelentést. De ez a már jóval később történt. De... Jó van csak mondom, hogy tanulok, tudod? De... Tanulok. Miért mondod azt, hogy benne volt a fizetésedben? Hát azért, mert benne volt. Miért a te fizetésedben szerződésileg benne volt az, hogy neked ilyet tűrnöd kell, akkor miért mondasz ilyet? Ez tudod csak, hogy egy szólás pontosabban, a politikusnak én most is, amit mondom, Azt, azt mondnak, Sándor, igaz kell kell ismerjük egymást. Tudod, hogy hány történetemből próbáltam fákját csinálni, hogy emberek szemét sem, Elnézést a szóképzavarért. Miért kellett nekem idejönni ahhoz, hogy itt egy nagy nehezen eszkábált gyufával és fákját próbáljak belőle csinálni, miért nem voltál később ennek az ügynek a szószólója? Később se voltál, Sándor? Hát nem, é, ó, igen, igen, igen. Az az igazság, hogy nem gondoltam volna, hogy felgyújtják. Mit? Hát a fákját. Ezzel, ami most, tehát de pontosan érzékezett. De a csimborasszó az a kegyelem? Meg az előzményei. Hát itt olyan olyan médiahadjárat volt, olyan szoktatás volt ezekhez az úgynevezett hazafias gondolatokhoz, ehhez a, ehhez a, ehhez a politikai konszenz, kontextushoz, ami ugye szól Akkor te oroszukráhában. Tehát be hozzá, amikor akartál. Miért nem beszéltél erről hetente? Na, mert fasz vagyok. Hetente. Na, de ezzel nem tudhatjuk ezt le. Hát nem is tudjuk le. Ennek itt vége van. Már úgy ért a végét, hogy hogy vénségemre bele kell állni. De Most se bele semmibe. Morogsz. Hát mi az anyám Nem még? tudom. Fogalmam nincs ez a te. Hát, nem, hát, még ráadásul az... találtam hát... egy embert, aki idősebb nálam. Hát, <gül> hát nem csak morzik. Legyél férfi. Ég. Ha engem megvernének ilyen körülmények között, nem játszom el, hogy én akkor hűst csinálok magamból. Valószínűleg nagyon nehéz túl tennie magát az embernek, hogy megverik és úgy utána ki kell állni a nagy nyilvánosság elé. De ha egyébként ezt megtetted volna, én mindenben támogattalak volna téged. De ezt ezt valójában először. különböző lózungokat mondtál, és nem a saját történetedből indultál ki, ahol step by step építetted volna fel azt, ami után talán nem lehetett volna egyelmet adni. János, uh, egyrészt igazad van, más, mások vagyunk? Kérdsz már meg. Mások? Én egy csomó mindentől, ami ebben az országban zajlik, egyebekben arról, hogy aki nem csinál magából, mindenki már itt akar magából csinálni, hogy itt hányok. Effektív fizikailag rosszul vagyok. Utaltam rá, nem bírom elviselni. Uh, és egyébként igen, mondtam neked, iszonyúan zavarban vagyok, nem, uh, de nem csak most, hát ugye zavarban is voltam, most meg a pláne. Ennyi év után kell ezzel az ügyel foglalkozni. Jó csak most, hogy szembe találkozol az ügy szereplőjével, azt látod, hogy hősökként ünneplik őket, és azok, akik ezt nem így gondolják, azok jelenleg nem tudom, merre vannak. Hát sehol.